I think you're kidding me. Baixamos outra vez a música de Pérez Pau E desta vamos a saudar ao noso grande amigo e Presidente do Centro Galego Nos de Sabadell Manuel Vázquez Osorio Moi boas tardes, Manuel Moi boas tardes, Julio Moitas gracias por atendernos este Centro Galego de Nos de Sabadell Retoma esa grande celebración Que é a festa galega en, en Sabadell, non? Si, sí, si, sí, si sí. Despois destos dous anos de pausa Facemos a que A 30 Festa Galega de Sabadell Que non tri, que non é o 30 de aniversario, que é moito máis, non? Non, porque o centro galego é o ano 78 Moito máis, é a 30 Festa Galega, pero o eh, centro tem máis anos Claro si, que, que sí, si. na Avenida Francesma se si há Comparadas de artesanía, de alimentación Bueno, para disfrutar da, de eso, do que vos decid chamades Concretamente Festa Galega, non? Sí fazemos unha festa galena ali, diante do Eismasía da Plaza Cataluña, temos como non pode ser de outra maneira unha pulpería cos produtos típicos de Galicia, como se estuviéramos en Galicia. Eu xa a mañá, justamente mandáballe a Rubén, parece que o jefe de protocolo da Lida Secretaría da Xunta, e contestaba no WhatsApp dice como se si os nosos paisanos estiveran nunha feira en Chantada ou <ríe> en Monforte ou unha pobración, ca claro. que poden degustar o pulpo, o lacón, os chorizos, os pementos de padrón, é decir, todo a carneo caldeiro, é claro, o Ribeiro, o Miño Albariño, a aguardente. É <ríe> moi ben, moi ben. Bueno, to, todos os produtos galegos de de calidade porque en realidad de, sempre traedes a persoas que mm, mm, especialistas, no no no, no no trato dos do, do nosos produtos, lógicamente. Obe, ¿no? mira, este ano traemos o señor Domingo Díaz, que eu personalmente tiña visto, pero nunca nos viñera a bater a festa faláamos mm. que xa con o noso amigo, que tamén era Teuco, o Rogelio Martínez, anterior presidente, xa falaran fai moitos anos alguna vez, pero nunca, por data, nunca acabara de cuadrar. E este ano, por fin, veu nos a hacer a cesta, e foi, pois, a comida un enorme éxito. Xa mello já vemos setenta tantas personas mm. todos prácticamente todos os partidos políticos Carai. casa regional de Sabadell tamén houve doutros centros galegor de, de Cataluña e tivemos ali a alcaldesa que ainda fixemos broma eh, e diseñou que aquí en Sabadell non facemos muitos discursos vimos a Parzaena, Piña aquí xa que traballar dice a mesma alcaldesa si ten que puñer eh, unhas botella de viña a servir aquí estamos aquí, porque estamos entre amigos decir un pouco a broma Ajá. que todo a comida foi un éxito Eh, claro, a casa Díaz, don señor Rominio, pues a todos unos de maravilla, eh, eh, también hay que decirlo, cuando tan das cousas están ben, hai que dicilo para que se sepan público. Claro que sí, claro que si, sí, a verdade é que así disfrutar de, de, de ese traballo que que que a xente precisaba, non? decir, estaban de, deseando esa participación galega na na propia cidade porque votabas eh, en falta, non? A xente já está moi faltiña de destas de cousas, porque despois desta de pandemia terrible que nos deixaron moitos moitos conocidos, amigos, xente grande, xa tiña ganas de de salir e facer cousa eso un día de, de madre mía de 38 uh -huh. ou 40 grados ali duro pero bueno, baixou a temperatura como rejeida e cunhas aguas uh -huh. estuvemos ali moi ben e a xente tiña ganas e despois sobre todo a partir das nove da noite que refresca xente uh -huh. teremos a, a orquesta clan de Sabadell que a xente tamén podrá bailar e pasar un rato ali bonito Música. e habrá tamén como decíamos unhas paradas dunha feira multisectorial xente Venden herbas, boiputidos, queixos, empanadas, tartas, en fin, un pouquinho de todo. A disfrutar non somente co gastronomía, sino tamén coa música, porque en realidad de, tamén música galega tamén tendes, porque teño entendido que algún gaiteiro que outro tamén participa, non? Si, sí, os gaiteiros do centro galego. Agora mesmo eu viñe na casa un ratinho, porque tanta festa ali acabamos agotados uh -huh. un rato, pero quedaban tocando, me parece que gato ou cinco gaiteiros o do bombo, pues bueno, eran oito ou nove gaiteiros do centro, e claro, dándolle sabor aquí a ás actividades e que seña Oxe Sabadell un anaquiño de Galicia aquí en, en Ovallés moi ben, moi ben de verdade que vos felicito a ti concretamente por ese equipazo que te lideras como presidente e eh, eh, a todos os que te, te acompañan de verdade que eh, bueno, alegra nos moitísimo saber que, que todo eso vai adiante que o centro galego nos sigue en pé e eh, que, eh, bueno, pois pues, as actividades do centro eh, continuan en eh, Con moita vitalidade, non? Si, sí, si, sí, o xe tuvemos ademais foi foi moi bonito, porque tuvemos a máis toda a prensa, o Diario Sabadell, o Luís a Radio Sabadell, a televisión sí. do Sabadell, e, fia, o xe que estuvemos ben acompañado un, un montón de amigos, non? Da, da cidade, de políticos, das casas regionales, de centros galegos, de socios sofios, uh -huh. e foi unha festa moi bonita o xe a mediodía porque a máis xa levá a anos e xa era Era algo que nos faltaba Que nos faltaba aos galegos Para volver outra vez a encontrarnos E compartir e disfrutar De produtos típicos na nosa terra De verdade que é un placer Poder indicarlle e dicirlle aos nosoentes Que aínda poden achegarse a Sabadell Porque tamén mañá tere des festa, non? É, seguro que rematedes como outros anos Coa co, co queimada de, de, de agasallo a todos os asistentes, non? Sí, normalmente, si sí, os domingos, despois a la, domingos a fiar de gemenio, a xa se ven acabando, porque, claro, o lunes día de garabullos, que dite, camina nos aterra, o lunes día de que toque ir a traballar, então hai que recollerse un pouco antes, pero si sí, mañá continuará a feste, efectivamente. O xe xa que están convidados todos os nosos veintes a poder participar en esa grande festa galega, eh, en o... No... Ai, no frases masía, non? Sí, no eis baseada de Sabadell, dentro do Corte Inglés e a Plaza Cataluña. E o ves moi ben ali. Moi ben, agradezo xe a túa participación de oixo, que sei que estás ocupado e que terás que atender a muitísimas persoas que xa achegan aí, pero de verdade que para min é un placer e un enorme satisfacción contar contigo cada vez que te chamamos moi amablemente nos recibes. Eh, bueno, deseixo que teñades muitísimo éxito, Manuel. O menor damos vos as gracias, porque sempre nos asociades tamén a tradición da cultura galega que é a nosa cultura, a cultura de todos en concreto das actividades que hacemos aquí no Centro Galego Norte de Sabadell por tanto darvos unha vez máis as gracias a decirvos que como sempre que estades invitados aquí que a vosa casa Moitísimas gracias Manuel que se, seguide disfrutando eh, bueno que, que todos os que nos escoiten que, que se achiquen aí que seguro que disfrutarán Moitísimas gracias Manuel Moitas gracias Julio, Ta buenas tardes Hasta Vamos a despedir a Manuel Con música, con música galega Que seguimos aquí eh, Antes de, de poñerlle a música Quero mandarlle un, un saúdo moi cordial E moi afectivo a, Afectuoso precisamente aos nosos ointes E eh, algú deles fora de, de, de esta península ibérica Ali en Suiza Atopase eh, Unha familia moi querida por nosotros Que é eh, Máximo Eh, a súa querida Mercedes Moitensísimas gracias por, est por estar aí E escoitarnos. Un saúdo cordial Eu non sabía que había Tanta alegría nas vaguas Ni neve nas vidueiras Tanta alegría nas vaguas Ni neve nas vidueiras Ning esperanza nas mábas. He de noite iría en noite. No medio do temporal Se poider afogar Na ardoradunha misteira